ти мій господар. Я люблю тебе. Я знаю, що ти мене ніколи не зрадиш, не покинеш. А я, я буду допомагати тобі на полюванні, охороняти твій дім. А якщо знадобиться, віддам за тебе життя. Я зігнувся, обійняв його за шию і поцілував у мокрий Холодний ніс 1993 рік Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих Читала Галина Шумська, звукорежисер Оксана Рубанова Київ, 2008 рік